Ми витрачаємо на це цистерни Гасу. Однак воно того вартує. Доктор Шая врятував уже десятки моїх вояків. Яфта з невимовною мукою подивився на Зоряну, яка спала в своєму візку і тихо спитав. «Скажи, Остапе, цей лікар – хірург?» «Так, хірург, але, розуміється, і на нейрохірургії, і на психіатрії». «Справжня єврейська голова!» Він помовчав і тихо додав. «Він оглядав Зоряну». «І що?» Ніби відчувши, що про нього йдеться, увійшов доктор Шая. «Перепрошую», – тихо сказав він. «Приїхав пан Лебедь». «Докторе, ви нас занапастите!» – увійчає скрикнув Качинський. От мене як звуть? У «Вас пан Сергій», – ніякого відмовив доктор. «Йой! Мене звуть Остап, докторе! Остап! Ферштейн? А пана Лебедя – Ігорем!» «Даруйте заради Бога! Та ж тут ніби всі свої! Пан Ігор привіз дуже важливе повідомлення. Я хотів...» аби він переказав його в присутності Зоряни, вибачте, Фрекен. «Та хіба вона присутня?» з болем сказав Євта. «Запевняю вас, це дуже для неї важливо. То що її будити обов'язково. Зрозуміти це дуже важливо. Та й вже дні є, Єфта підійшов до візка, в якому напівлежече спала Зоряна. Обережно торкнувся її плеча. Вона відразу розплющила очі. Але, як і раніше, погляд їй був порожній. Увійшли Микола Лебедь і Соломія. «Слава Україні!» – привітався Лебедь. «Героям слава!» – відповіли Єфта і Качинський. Доктор щось зашепотів на вухо лебедю, той кивнув. Підійшов до Зоряна і голосно сказав. «У мене радісна звістка, панове! Здійснено замах на Гейдріха!» Євта уважно дивився на Зоряну. Її обличчя не змінилося. «Вдалий замах!» – чітко і голосно вимовив лебедь. «Гейдріх мертвий!» Зоряна і тепер ніяк не відреагувала. «Як це сталося?» – спитав Качинський. «Як відомо, шеф головного імперського управління безпеки Гейдріх був одночасно протектором Чехословаччини. Вбили його троє невідомих у передмісті Праги». Соломія нахилилася до Зоряни і схвильовано сказала, «Чуєш, Зорянко, його більше немає!» «За тебе помстилися!» Однак обличчя зур'яни залишалося скам'янілим. Усі з докором подивилися на доктора Шаю. «Знаєте, – сумно сказав він, – якби мені зараз сказали, що вбита коменданта львівського гетто Манфреда, який закатував мою матір, мені б не стало легше». Я помилявся, коли гадав, що почуття помсти може зцілити. Євту душили сльози. Лебедь і Качинський вийшли порадитись, а Євта приліг на лавці за ширмою, підклавши під голову ватянку. Він збирався передрімати годинку, аби потім скористатися транспортом Лебедя і добратися до Львова. На післязавтра у нього була призначена зустріч із Шухевичем. Ледве торкнувшись головою ватянки, Євто опинився у Львові. На верхівці копця високого замку. Поруч стояла його зоряна. Мати зорянки, така ж висока струнка, золотоволоса. Вона ніжно тулилася до нього і шепотіла. «Я знаю, ми будемо щасливі. У нас народиться донечка».